Det här är Ewa-Lisa Wallin och Viktor Alden från Petrik Krim. Idag vill vi tipsa om en annan fördjupande Krimpod, nämligen i lagens namn i P1. Veckans avsnitt handlar om en konflikt som vi ofta återkommer till i Petrikrim, Krim. Nämligen den ärvda konflikten i Järva och ett mord på en inbegående julsta i augusti 2021. Någon skjuts och så finns det ett helt eget samhälle bakom dem vars liv stannar upp. Ingen fråga verkar ibland vara för liten för att kunna döda någon för. Det handlar också om banbrytande DNA-teknik som börjat användas i allt fler utredningar om grova brott. Något av det största som har hänt på biologisektionen här på NFC. Och Eva-Lisa, du har gjort många program för i lagens namn genom åren. Ja, och ett fall som har hängt med under tyvärr många år. Det handlar om en ung kvinna som vi kallat för Linnea. Hon utsattes för våld och kränkningar av sin sambo och det har varit knas med både lång utredningstid och lång väntan på dom. Men i lagens namn har också djupdykt i många andra ämnen som till exempel en kroschat det är något som vi pratat mycket om. I ett avsnitt tar man upp vad polisen egentligen vet om hur materialet kom fram. Och diskussionen om bevisningen ska vara tillåten eller inte. I lagens namn läggs ut som podd varje söndag morgon fram till början av september.